щоб відділити вічного батька Урана від матері Геї. Хотів зупинити брата всевидючий титан Прометей, та було пізно. У космос ринула ріка часу, відділяючи царство Урана від лона матері Геї. І не міг уже Уран обняти коханої, не міг народити нових безсмертних титанів. Володарем світу став хитрий Кронос. Це йшло, як раніше. Та Сум поселився в серцях Титанів і зустрівся з повелителем космосу мудрий Прометей і сказав Кроносові, «Зле ти вчинив, брате! Кожна дія обертається до того, хто пустив її у світ. Чекай відплати від власних породжень». Засміявся Кронос. «Мої породження смертні. Я поглинаю їх. Чого мені боятися?» «Я ж невмирущий!» «Невмируще терзання страшніше!» Загадково сказав Прометей. «Бійся своїх дітей, Кроносе!» Виходили зло на реї небувалі діти. А Крон відбирав їх у матері й ковтав у надра часу, посміхаючись над пророцтвами Прометея. Котилися віки, гралися безтурботно титани, на неосяжних просторах землі і під склепінням зоряного неба. Та час невмолимості настав. Усі знають, що Рея врятувала наймолодшого сина Зевса, давши Кроносові проковтнути камінь, загорнутий в пелюшки. І виріс Зевс з могутню, набрався сили мудрості, і задумався, юний Бог засумував, Запитала його мати, що тебе гнітить, сину. Дума про майбутнє, мамо. Чим прийдешність загрожує тобі? Ти забула, що я повинен щезнути, адже я син крона часу. Ви, діти, уранені в мирущі, а я виник у лоні часу. Ти врятувала мене ненадовго, і то обманом мушу знайти тайну вічного життя. Чи допоможеш мені? Знаю, що треба вчинити, сказала Рея. Слухай дій так, як велю. Поверни зло на батька своїх братів і сестер. Скинь його з трону володаря. Сам стань царем світу. А чи надовго? Навіки, якщо будеш мудрим. Поклич Прометеї і слухай, що він скаже. Син Япета наймудріший з Титанів. Він знає тайни вічності, він має щире і вірне серце. Зустрівся з Прометеєм Зевс, розповів свої думи, згадав про сумніви. Повалити крона тяжка справа, сказав Прометей. За ним підуть майже всі титани. Вони дали клятву вірності, та ще тяжче зупинити течію часу, породжену новим повалителем. Є лише одна сила що спроможно висушити ріку часу. Що то за сила? Сила Урана, предковічного батька. Якщо переможеш, уклади спілку з ним, хай титан вічності знову стане коханцем геї. Лише від нього ти можеш добути невмирущість собі і своїм братам та сестрам. Згодився з мудрими порадами Прометея Зевс, і обіцяв юному богові Титан свою допомогу. Вирвав Зевс з лона Кроносового дітей Реї, і закипіла жорстока битва. Безстрашно й мужньо змагалися титани, весело йшли вони на герц з дітьми Кроноса, бо знали про свою невмирущість. Та не відели вони, що хитрий Зевс використає супроти них прадавні сили хаосу, замкнені віддавна в тартарі ураном. Упали замки вічності, задрижав світ відходи стоголових драконів, спалахнуло небо від вогню полум'яних язиків гігантських зміїв та багаторуких велетів. Стогнала планета, кипіли моря, злякано огорталися густими хмарами золотисті сузір'я. Багато циклів минуло, доки скінчився бій. Переміг Зевс, бо на його боці став Прометей з братом своїм Атлантом. Два найдавніші титани допомогли богам в надії повернути віку рана